Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 15. МАКСвел знайшов тихий куток, кілька кресел, схованих за якоюсь велетенською квіточою рослиною, посадженою у чималенький мармуровий горщик. Там не було нікого, тож він сів. Зі свого місця він бачив, що вечірка добігає кінця, натовп рідше і втишується. Дехто вже поїхав, а ті, котрі залишилися, здавалися менш гласливими. Якщо ще раз хтось запитає, що зі мною трапилося, подумав Максвелл, то відразу заробить у щелепу. «Я пояснюватиму, пояснюватиму знову і знову», – сказав він Керол учора ввечері. І хоча сьогодні він тільки те й робив, щоправда випускаючи деякі деталі, та однаково ніхто йому не вірив. Вони дивилися на нього осклілими очима і подумки питали, чи то він п'яний як ніч, чи вважає їх ідіотами хоча насправді міркував Максвелл, ідіотом слід вважати його. Його запросили на вечірку до Ненсі Клейтон, але запросила не вона. Не вона послала йому одяг, і не вона відправила за ним автомобіль, щоб доправити його до чорного входу, аби він неодмінно пройшов по коридору повз двері, де на нього вже чекав колишар. І можна дати голову собі відтяти, що собаки теж не належать Ненсі, хоча він і забув про це їй запитати. Хтось доклав чимало зусиль, зрозумів він. Щоби в такий незвичний і складний спосіб улаштувати колещареві зустріч для перемовини з ним. Це було настільки театрально, настільки скидалося на комедійки в дусі плаща і шпаги, що хоч смійся, хоч плащ. Та йому, посправді, було не до сміху. Він грів шклянку у долонях і наслухав шум вечірки, що йшла до свого логічного завершення. Глянувши крізь просвіти у густі зелені вазу на узал, він подивом зауважив відсутність колещара, хоча раніше той увесь час крутився поміж гостей. Максул машинально перемістив шклянку з однієї руки в іншу і зрозумів, що більше не питиме, бо почувався так, наче трохи перебрав, хоча насправді він пив у міру. Просто це місце не годилося для пиття. Натомість невеличкого сердечного товариства стовковисько перших ліпших незнайомих чи ледве впізнаваних облич. Та й крім того, ця величезна і безлика зала не надто нагадувала затишну пристань. Він втомився, він лише тепер зрозумів, наскільки втомився. Ось зараз він підведеться. Попрощається з Ненсі, якщо вона крутиться десь поблизу, і повернеться до халупи Опа. І це буде наймудріше з усього того, що він сьогодні вчинив. А завтра? Завтра на нього чекає тьма справ, які до кончі треба вирішити. Але зараз він не морочитиме собі ними голову. Він подумає про них завтра. Максвел підняв шклянку на край мармурового горщика і вилив її в міст у землю. «Будьмо», – сказав він Вазону. «Обережно!» і повагом, так наче боявся втратити рівновагу, нахилився і поставив шклянку на підлогу. «Сильвестре!» – пролунав чийсь голос. «Ти бачиш, кого ми тут знайшли?» Він повернувся і по той бік вази побачив Керол, а обічнеї і Сильвестра. «Заходьте!» – запросив він. Оце знайшов тут собі схованку. «Якщо ви обоє будете поводитися тихенько...» «Я весь вечір намагалася виловити вас!» – перервало його Керол. «Але це було неможливо. Я хотіла дізнатися, навіщо ви із Сильвестром? Затіяли полювання на колишара. Вона просунулася за вазон і тепер вичікувально стояла перед Максвеллом. «Я був не менш приголомшений, аніж зараз ви», – узявся пояснювати Максвел. «Від цього шоу з участю Сильвестра мені насправді аж дух перехопило. Я не мав уявлення, звідки». «Мене часто запрошують на подібні імпрези», – холодно сказала Керол. «Не заради мене самої, звичайно, бо вас це, мабуть, трохи здивувало, а заради Сильвестра. Він є вдячною темою для розмов». «Ну, це прекрасно», – спробував віджартуватися Максвелл. «Один нуль на вашу користь. Мене взагалі ніхто не запрошував. Так чи інакше, але ви тут є. Проте не питайте, як я сюди потрапив. Мені буде трохи важко пояснити». Сильвестер завжди поводився як поштивий котик, – осудливо мовила вона. «Можливо, він трохи заласий, але інтелігентний». «О, розумію», – сказав Максвелл. «Я погано впливаю чи не на всіх, з ким стикаюся». Вона обійшла горщик і сілася на сусідні крісло. «Ви збираєтеся відповісти на моє запитання?» Він похитав головою. «Невпевнений, чи зможу. Усе це настільки заплутано». «Невпевнена, – сказала вона, – чи мені траплявся ще хтось, хто би так дратував мене, як ви? І взагалі ви поводитеся зі мною несерйозно?» «Між іншим, – сказав він, – ви бачили картину чи не так?» «Ну, звичайно. Це ж окраса імпрези. Картина і смішний колишар. А ви помітили щось незвичне?» «Незвичне? Ну, на картині». «Та начебто ні. На одному з пагорбів знаходиться невеличкий куб. Чорний на самій вершині. Він дуже схожий на артефакт. Я не звернула уваги. Та й не придивлялася настільки близько. Але, сподіваюся, гномів запримітили. Так, я їх примітила. Ну, принаймні, вони виглядали як гноми. А всі ті інші створіння, продовжував Максвелл, вони виглядали якось інакше. Інакше від чого? Інакше від тих створінь, яких зазвичай малював Ламберт. А я не знала, зауважила Керол. «Що ви – Ламбертознавець?» «Я не Ламбертознавець. Просто сьогодні зранку, дізнавшись про вечірку Ненці і демонстрацію на ній картини Ламберта, я не полінувався сходити в бібліотеку і погортати книжку з кольоровими ілюстраціями його полотен». «Але що з того, що вони інші?» – здивувалася Керол. «Хіба художник не має права малювати все, що душа забажає?» «Звичайно, що має», – підтвердив Максвелл. «Цього ніхто й не заперечує. Але на картині Ненці зображена земля. Тобто, якщо це справді артефакт, у чому я не сумніваюся, на ній повинна бути зображена земля. Але це не земля, не земля, яку ми знаємо, можливо, земля, якою вона була в юрському періоді. А хіба ви вважаєте, що на інших картинах зображена не земля? Там повинна бути земля. За часів Ламберта людство не знало інших краєвидів, окрім земних. Не було ще космічних подорожей, жодної справжньої космічної подорожі, крім польотів на місяць і Марс. Були проте уявні космічні подорожі, сказав їй Максвел. Подорожі у просторі в часі за допомогою фантазії. Жоден художник ніколи не був обмежений тільки тим, що він бачить тут і тепер. Власне, всі так і вважають, що Ламберт живо писав на крилах фантазії. Але після сьогоднішньої вечірки я схиляюся до думки, що він міг малювати реальні пейзажі і справжніх створінь, одним словом, малював те, що бачив на власні очі. Якщо це навіть і правда, заперечила Керол, то яким чином він міг туди потрапити? Цей артефакт на його картині. Річ, звичайно, дивовижна, але це саме те, про що завжди торочить оп, пояснив Максвелл. Він пам'ятає гоблінів і тролів і багато інших, котрі також були частиною маленького народцю за тих неандертальських часів. Але він стверджував, що були ще й другі створіння – незмірно лихіші, незмірно злостивіші і підлотніші, і ось їх неандертальці смертельно боялися. І ви вважаєте, що декатрих із тих створін на картині може пам'ятати оп? Так, це я і мав на увазі визнав він. «Цікаво, чи буде заперечувати Ненсі, якби я завтра привів сюди опа, щоб він поглянув на картину?» «Не думаю, що буде заперечувати», – сказала Керол. «Хоча це, мабуть, зайве. Я сфотографувала картину». Але ж ви! Я, звичайно, знаю, що таке чинити зле», – поспішно пояснила вона. «Але я запитала дозволу у Ненсі, і вона сказала, що не заперечує. Що ж іще вона могла сказати? Я не фотографувала для продажу чи чогось подібного, а суто для себе, для власного задоволення». Назву це своєрідною платнею за появу тут Сильвестра, котрим гості мали можливість любуватися. Ненсі добре розуміється на цих тонкощах, тому й не могла мені жодним чином відмовити. Якщо хочете, щоб опна не глянув... І ви насправді не матимете нічого проти? – запитав він. Ну, звичайно. І, будь ласка, не осуджуйте мене за фотографії. Це такий спосіб зведення рахунків. Зведення рахунків? З Ненсі? Не тільки з нею, а й з усіма тими людьми, котрі запрошують мене на свої вечірки. З усіма хто запрошує. Тому що насправді їм не потрібна я. Вони запрошують Сильвестра. Так, наче він дресирований ведмідь чи якийсь клоун. І, звичайно, щоб він прийшов на їхню вечірку, їм треба запрошувати і мене. Але я знаю, чому вони мене запрошують, і вони знають, що я знаю, і продовжують запрошувати. «Гадаю, я розумію», – промовив він. «Я вважаю», – сказала вона, – «що вони сприймають мене дуже поверхово». «Я теж», – запевнив він. Якщо ми плануємо показати опу фотографії, нам краще вже йти, – запропонувала вона. Вечірка вже йде до кінця. Ви впевнені, що не розкажете мені подробиці її приключки із колишарем? Пізніше, – відповів він, – не зараз. Можливо, за сприятливішого часу. Вони покинули куток за велетенським вазоном і, оминаючи по ріділі групки гостей, пройшли через зал у напрямку до виходу. Треба відшукати Ненсі, – запропонувала Керл, – і попрощатися з нею. «Якось іншим разом», – сказав Максвелл. «Можемо залишити її записку, чи зателефонувати і вибачитися, що не могли її знайти, і подякувати за вечір, зазначивши, що вечірка нам надзвичайно сподобалася, що вона ніколи не ні зітреться з нашої пам'яті, що її картина справила на нас незабутнє враження, і наскільки мудро було з її боку придбати цей шедевр». «Досить цієї клоунади», – порадила Керол. «Ви перебираєте міру. Та й взагалі у вас це не надто добре виходить». Я про це знаю і тому завжди практикуюся, сказав Максвелл. Вони пройшли через парадні двері та почали спускатися по широких, заокруглених кам'яних сходинках, що вели вниз до шосе. Професор Максвелл», – пролунав чийсь голос. Максвелл повернувся. По сходах спускався Черчиль. На одну хвилинку, Максвелл, якщо дозволите, сказав він. Так, у чому справа, Черчиле. На пару слів ти та те, якщо не заперечуєте. Я почекаю біля шосе, сказала Керол Максвеллу. Не турбуйтеся. «Це не займе багато часу», – тихо промовив Максвелл. «Ні, я чекатиму, скільки треба», – наполягла Керол. «Я хочу, щоб у вас було менше клопотів». Максвелл зупинився, дивлячись, як Черчилль збігає до нього по сходах. Ось він нарешті, засапавшись, наблизився і вхопив Максвелла за лікоть. «Я весь вечір намагався перекинутися з вами парою слів», – сказав він. «Але ні разу не зміг застати вас на самоті». «Що вам потрібно?» – різко запитав його Максвелл. Черчилль. «Не звертайте на нього уваги. Він не знає наших звичаїв. А я й гадки не мав про його наміри. Чесно кажучи, я сказав йому не...» «Ви стверджуєте, що знали, що колищар планує підстерегти мене?» «Я його відмовляв», – запротестував Черчилль. «Я казав йому дати вам спокій. Мені дуже жаль, професора Максвелл. Повірте мені, я зробив усе, що міг». Максвелл ухопив Черчилля за сорочку на грудях і, прокрутивши її, підтягнув юриста до себе. «То ви людина колищара? прокричав він. «Ви його прикриваєте?» «Це ви ведете перемовини про купівлю артефакта, ведете їх від імені колищара. «Те, що я роблю, це моя особиста справа», – зі злістю заявив Черчилль. «Я заробляю собі на хліб, виступаючи від імені інших людей». Колищар не є людиною», – сказав Максвелл. «Один Бог знає, що таке колищар Вулик з комахами. І більше ми нічогісінько про нього не знаємо. У нього є свої права», – обурився Черчилль. Його уповноважили на укладання цієї угоди». «А хто вас уповноважив йому допомагати?» – розходився Максвелл. «Хто вас уповноважив годуватися з його рук? І не ставайте на моєму шляху!» Він підібрав руку і різко відштовхнув Черчилля від себе. Чоловік захитався, втратив рівновагу, впав і покотився вниз через кілька сходинок, аж поки не зупинився. Він лежав там розпоставшись, і навіть не намагався піднятися. «Правду кажучи!» – крикнув Максвелл. «Треба було кинути вас зі сходів так, щоб ви зламали свою мерзенну шию!» Він глянув у сторону дома Ненсі й оздрів групку людей, що з'юрмилися біля дверей, спостерігаючи за цією сценою. Вони дивилися на двох чоловіків і про щось перешіптувалися між собою. Він повернувся і пішов униз по сходах. Внизу Керл з усіх сіл стримувала розлюченого тигра. Я вже майже не сподівалася його втримати. Думала, що помчить нагору і пошматує того чоловіка. Зазапавшись, промовила вона, а відтак глянула на Максвелла з неприхованою осоругою і запитала. Ви хоч і з кимось можете розійтися по-людськи. Розділ 16 Максвелл зійшов із шосе у тому місці, де почалася улоговина гончаків, і на якийсь час завмер, дивлячись на скелесті Урвиська і різкі обриси осінніх безкитів. Трохи далі в улоговині, просвідчуючись крізь червоно-жовту листвяну запону, світила голизною кам'яна стіна пагорбу котячий притулок, на самісінькій вершині якого, як він знав, панував, впинаючись у небо, замок гублінів і водночас резиденція у Тула. А ще десь посеред цих диких нетрів ховався порослим мохом кам'яний міст, який віддавна слугував тролям за прихисток. Ще тільки розсвіталося, оскільки він вийшов ні, світ, ні зоря. Промерзлі краплі росин вкривали мерехтливою габою трави і бур'яни, яких ще не торкнулося сонце. Повітря п'янило, наче вину а небеса були сповнені такої ніжної і світлої блакиті, що здавалося вони взагалі безбарвні. І над усією цією красою, над усім цим, німотним краєвидом, наче витало якесь дивне відчуття очікування. Максвелл пройшов через арочний пішохідний міст, що повиснув над шосе, і ступив на стежку, яка велася в улоговину. Коли над ним зійшлося верховіття дерев, йому аж перехопило потих. Здавалося, що він потрапив у якусь казкову країну. Він навіть зауважив, що намагається йти повільно і вкрай обережно, так наче боявся швидким порухом чи шумом порушити довколишнє безгоміння. З кронами дерев на мітки, злітало поволі і так само неспішно влягалося на землю листя. До стоту немов трепетні кольорові пір'їни. Просто перед ним пробігла миша, підстрибуючи від поспіху і раз у раз пірнаючи упадилицю, але й навіть така яра біганина не виказала себе хоч би найтихішим шелестом. Десь у глибині улоговини закричала суйка, але її крик, притлумлений і зм'якчений лісовою гущавиною, здавався менш пронизливим, ніж зазвичай. Стежка роздвоювалася одна вела вліво, далі у глиб улоговини, друга натомість звертала вправо до обриву. Максел повернув праворуч. На нього чекав тривалий і виснажливий підйом, але він не поспішав, тому міг перепочивати, скільки душа забагне. Зрештою, в такий прекрасний день і в такий. Райські місцині, відтворені із різнобарв'я й тиші, було б гріхом скупитися на час і не зупинятися якомога частіше. Стежка вела стрімко вгору, звиваючись поміж величезними врослими в землю валунами, які геть усі були вкриті сивими бородами лишайників. стовбури дерев обступали його з усіх боків, являючи навіть то грубу темну кору вікодавнього дуба, то атласну білизну беріз із дрібними коричневими сятинками – тих місцях, де тонесенька кора хоч і відстала, проте все ще трималося, тріпочучи на вітрі. А ген там, на вистеленій вітроломом землі, милував око кущ кліщинця, ніби засіяний великими пурпуровими плодами, висхлі вершечки яких звисали, наче порваного панча. Максел піднімався повільно, часто зупиняючись, щоб перевести подих, пороззиратися, надихнутися сюди сущими ароматами осені. Врешті-решт він дійшов до Галявини Фей, де під дією заклять тролів, упав автоліт Черчилля, пасажиром якого він був. Трохи вище вгору знаходився замок гоблінів. Він постояв якийсь час на Галявині, відпочиваючи, а тоді знову почав підйом. На огородженому сяким таким частоколом пасовищі Довян або інший схожий на нього кінь поскубував поодинокі кущики бідової трави. Навколо башточок замку кружляло кілька голубів і більше жодних ознак життя. Зненацька вранішній спокій порушили крики, відтак із відчиненої замкової брами швидко випхалася ватага тролів, рухаючись при цьому якимось дивним строєм. Вони чи то йшли, чи то бігли трьома волками, і кожна волка тягнула на плечах канат. Доступ подумав Максел, на чиволзькі бурлаки, котрі зійшли з баченої ним колись стародавньої картини. Вони попхалися через відіни міст, і аж тоді Максел розгледів, що в кінці трьох канатів. Опорізуть величеньку аби як обтесану камінюку, яка пістрибувала на кожній вибоїні, з глухим грюкотом вдаряючись об міст. Старий добін дико заіржав і в безумному галопі взявся чухрати навкіл огорожі пасовища. Вишкірені ікла тролів полискували на тлі їхніх бронатних скривлених від злості облич, а їхнє розкомачене насібіч волосся, здавалося, розкомачилося ще сильніше, ніж завжди. Вони важко спускалися по стежці, а слід за ними. Не менш важко сунула згадана вище Каменюка, здіймаючи хмаровиння куряви, коли вдарялося обголу землю. Через замкову браму, слід за тролями, вихопилося орава гоблінів, озброєних дрюками, мотигами, вилами, одним словом, усім, що трапилося під гарячі руки. Максвел відстрибнув зі стежки вбік, оскільки тролі сунули просто на нього. Вони бігли мовчки, з якоюсь дивною затятістю, налягаючи на канати всією вагою своїх тіл. У той час, як за ними гналася орава гоблінів, горлопанячи, елементуючи, на чим світ стоїть. Попереду, з поборяковілими від люті лицем і шию та із дубцем у руці, трудно шкварив очільник гоблінської орави, містер Отул. У місті, де Максвел зійшов зі стежки, вона по кам'яному осипіщі різко спускалася в долину у напрямку Галявини Фей. Перед самим спуском Каменюка одним своїм боком вдарилася об кам'яний виступ і підлетіла вгору. Канати обвисли, і вона, підлетівши ще раз, ринула по схилу вниз. Один із тролів озирнувся і спромігся на застережливий крик. Усі інші в одному мить покинули канати і розбіглися хто куди. Каменюка кутилася вниз, пришвидшуючись із кожним обертом. Вона домчала до галявини фей, де підлетіла в останнє, і, заставивши там величеньку придушину, гепнулася на траву і ковзнула далі, здираючи дерент, і, заставляючи після себе, нескрізну почварну борозну. І тільки на протилежному кінці галявини, вдарившись об стовбур рославого дуба, вона нарешті зупинилася. Гобліни з ревом збігли вниз і розсипалися поміж дерев, ганяючись за переляканими крадіями каменюки. Ліс сповнився зойками страху і ревищем люті, до яких домішувалися відголоски тупотнечі і тріск кущів, що ламалися під вагою багатьох тіл. Максил перетнув стежку і підійшов до огорожі пасовища. Старий Добін уже заспокоївся і стояв, поклавши морду на одну із жердин, так, наче потребував підперття. Він дивився у сторону галявини. Максил простягнув руку, погладив Добіна по шиї, а потім легенько поплескав за вухом. Добін окинув людину лякливим поглядом і ворухнув верхньою губою. — Сподівайся, — озвався Максил до коня, — вони не мають наміру запрягти тебе, щоб ти затягнув той камінь назад. Це довгий, виснажливий підйом. Добін ліниво ворухнув вухом. Але знаючи Отула, гадаю, що тебе ця участь у мене. Якщо йому поталанить переловити тролів, то вже напевно запряже до роботи їх. Рейвах біля підніжжя гори втишився, і незабаром на стежці з'явився задиханий містер Отул, несучи на плечі дубець. Його лице все ще буряковіло, але тепер радше від великої втоми, ніж від гніву. Він поспішно звернув зі стежки у напрямку огорожі. Максвел пішов йому на зустріч. «Мої сердечні вибачення», – озвався містер Отул настільки величним голосом, наскільки йому дозволяла дихавиця. «Зогледдя вас раніше, іще й втішився тим вельми, а прецінь мав клопіт гвалтовний і притьмов значливий. Ви, маю таку підозру, були самовидцем того страмовиська, яке чинилося тут». Максвел кивнув. «Ний камінь під ніжок. Вони поцупили його». Знову впав у шаленство містер Отул. Це все криводушний умисль, «Щоби приобразити мене у пішого пішаницю». «У пішого пішаницю?» – запитав Максвелл. «Я так мислю, ви осягаєте небагато з того, що лупчилося. Мій камінь-підніжок, на який я маю влізти, щоб осідлати старого добіна. Без каменя підніжка їзди верхи не буде, і я, хоч не хоч, буду змушений ідибуляти пішки, знемагаючи від болю у дихавиці. «Он ну, воно ну що», – сказав Максвелл. «Ваша правда, я спершу попросту не осягнув». «Для цих мерзенних тролів немає нічого святого», – вигукнув містер Отул, скриготнувши від злості зубами. «Наразі вкрали мій камінь під ніжок, а з часом шматочок за шматочком, камінчик за камінчиком розтягнуть мій замок, допоки не залишиться нічого, крім нагого бескету, на якому він колись пишався. За такої обставини слід шпаркою рішуче притломити це в зав'язку». Макс воглянув вниз. «Як усі закінчилося», – поцікавився він. Ми розтращили їх у пень, із неприхованим задоволенням мовив гоблін. Вони розбіглися, наче куріпки. Але ми видлубаємо їх із щілину скелях, викоримо з потайників у заростях, а відтак запряжемо їх, наче якихось мулів, на яких вони навдивовиш схожі, і змусимо витягнути мій камінь під ніжок. І я собі так мислю що їм доведеться незле погарувати, аби затягнути його туди, звідки вони його взяли. Вони відплатили вам за знищення їхнього мосту зауважив Максвелл. Містер Утул аж затрявся від обурення. «Та вас просто завели облуд, блуд!» прокричав він. «Токмо, проваджені незмірною, хоч і незаслуженою кондоленцією, ми утрималися від його розорення. Хіба що якісь два нещасні камінчики, та й по всьому. Вистачило і тих двох нещасних камінчиків, ну ще трохи репету, щоби зняти закляття з літаючої мітли і солодкого жовтневого елю. Опісля ж ми, як просто серді, і незлобливі за натурою своєї душі, поклали на цьому рішенець. Вони зняли чарезелю? Вони зняли чарезелю? А я досі вважав, що це неможливо, якщо взяти до уваги деякі незворотні хімічні зміни. Містер Отул глянув на з сповненим зневаги поглядом. Ви послуговуєтеся цією науковою тарабарщиною, сказав він. Ціна який – ламаний гріш. Я відмовляюся розуміти вашу прихильність до всеї вашої науки, в той час як ви могли би... Не ловчитися магії, якби попросили нас про це і проявили охоту до вчиття. Про те, що зізнатися, що відчарований Ель не зовсім такий, як бути мав би. У ньому якийсь присмак затхлості. Хоча, як то мовиться, краща синиця у жмені, ніж журавель у небі. Словом, якщо маєте схотінку долучитися, то ми могли б призволитися ним сукупно. Я не чув, що сьогодні нічого приємнішого, мовив Максвел. Ну, то в такому разі вивкнув містер Отул. Дамо волю ногам. І хай несуть нас до залі, в яких вітри гуляють, як собі знають, поза зводив їх, аби як примітивний люд, гадаючи, що нам за щастя, замешкувати поміж руїн. А вже там, у тих вітраних залах, тішимо душу кухлями пінливої радості. У величезній облюбованій протягами замковій залі містер Утул із величенького кадуба, що покоївся на двох риштах, наповнив до краю пінивим елем кухлі і відніс їх на неозгарно збитий дощаний стіл, що стояв побіля великого кам'яного коменка, у якому немилосердно димлячи дотлівала головня. «Але найбільше блюзнірство полягає в тому, – сказав містер Отул, піднявши кухоль, – що цей безпутній фортель із каменем під ніжком було вчинено у той самий час, коли ми, гобліни, приступили до чування біля вмирущого». «Прийміть мені співчуття, – сказав Максвелл. – Дочування кажете? А я й не знав». «О, не йдеться про жодного з нас!» Швидко виправився містер Ротул. «Мабуть, лише за виїмком мене усе племя гоблінів мається при огидно доброму здоров'ї. У нас були чування біля банші». «Але ж банші не мертвий». «Не мертвий», – згодився містер Ротул, – «але помирає». «Ох, яка журбота! Він на стані у цій резервації із великого і шляхетного племені. А щоби полічити тих, котрі ще десь вилочаться світами, височить пальці в однієї руки». Він підняв кухоль і, ледь не запхавши в нього свої парсунки, взявся пожадливо з горловим бульканням пити. Коли ж він поставив кухоль на стіл, то виявилося, що його вуса вкривало шумовиння, яке він навіть не потрудився витерти. «Ми вимираємо, чесно кажучи», – сказав він сумовито. «Багато чого змінилося на цій планеті. Проте всі ми, як ті, котрі з маленького наруцю, так і ті, котрі із не настільки маленького, незмінно сходимо в долину, де й у тисняві, туляться тіні до тіней, а цей світ залишаємо для живих. Ось так і минаємось ми. І жаль хапає за серце, і душа тремтить на саму думку про це, поза як попри всі наші ганджі, ми були достойним народом. Навіть тролі перед тим, як цілковито зворотніти, могли похвалитися кількома, хай і не надто видатними, але чеснотами. Проте зараз я заявляю, що відтепер вони вибавлені від будь-яких чеснот. Певна річ крадіжка каменя під ніжка... Це не ця вихватка, яка лише потверджує, що в них не зосталося навіть краплі великодушності. Він знову підніс кухоль до рота і вихилив його кількома великими ковтками, після чого гримнув ним об стіл і поглянув на все ще повну посудину Максвела. Запивайте, закликав він. До дна. А потім я наповнюю їх знову, щоби добре промочити горлянку. Ви не звертайте на мене уваги, промовив Максвел. Але пити Ель таким чином, як піте його ви, це неподобство. Ель треба смакувати і насолоджуватися ним. «Безперечно, я чиню по-свинським», – відмахнувся містер Отул. «Але ж це лише відчарований Ель, тому нема там чим насолоджуватися». Він піднявся і почапав до кадуба, щоб наповнити кухуль знову. Тим часом Максвелл надпив зі свого і переконався, що велі, як і казав містер Отул, відчувалася затклість, що нагадувала йому терпкий запах спаленого листя. «Ну і як?» – запитав Гоблін. У нього дивний присмак, але пити дається. Одного чудового дня я той тролячий міст сплюндрую до решти. У раптовому приступі гніву вибухнув містер Отул. Камінь за каменем, що найретельніше зіскрібуючи мох, щоби позбавити їх сили магічної, а потім молотком порозбиваю їх на мнозство маленьких шматочків, а ще потім перенесу ці шматочки на вершечок якогось урвиська, а вже аж потім порозкидую їх так далеко, щоб вічності не вистачило позбирати їх. Хоча він некусь мить замовк, повісивши голову, то була би вкрай пекельна робота. Але й спокуса пекельна. Ми ж мали потягувати собі найлагідніший і насолодший ель з усіх, що коли небудь готували, а цей, самі ж бачите, із свиням не надто припав би до смаку. Проте було б непрощеним гріхом вилити навіть такий помийний ель. Отул схопив кухоль і підніс його до губ. Його бурлак застрибав туди-сюди, і він опустив посудину, аж коли осушив її до дна. А якщо помста моя завдасть ще малих понівечень тому смердючому мосту, додав він. І якщо ті боягузливі тролі, розпустивши нюні, поволочуться зі супліками до владців, то ви люди почнете мене всіляко розпинати, щоби я обґрунтував свої діяння, а таке вже ні в тин, ні в ворота. І нема жодної гідності в житті по закону, і нема також у тому радощів, і паскудним був той день, коли плем'я людське постало. Друже мій, озвався приголомшений Максов. Ви ніколи раніше не говорили мені нічого подібного. І жодній іншій людині, зізнався Гоблін. Але зі всіх людей на землі тільки вам я можу виказати свої почуття. Хоча, здається, я ненавмисно бовкнув зайве. Ви добре знаєте, сказав Максвелл, що я ні перед ким не прохоплюся навіть словечком. Звичайно, що знаю, підтвердив містер Отул. Тож не переймаюся тим взагалі. Ви майже один із нас. Ви настільки близькі до Гобліна, наскільки може бути близькою людина. Це для мене честь, зізнався Максел. Ми древні, сказав містер Утул, я так гадаю, значно древніші, ніж може уявити собі людський розум. Ви впевнені, що не хочете допити той мерзенний і послідущий трунок, щоб наповнити кухоль свіжим? Максл заперечливо похитав головою. Ви не зважайте на мене, а зачерпніть собі знову. Я ж тим часом потягуватиму собі потихеньку, бо куди це годиться хлистати ель такими темпами. Містер Отул ще раз пройшовся до Кадуба, тоді повернувся з наповненим повінця кухлем і поставив його на стіл, якомога зручніше вмостився у кріслі. «Сила років минула», – сказав він, сумно похитуючи головою. «Сила силенна років, коли з'явився паршивий куций примат, який усе нам зіпсував». «Сила років», – сказав Максвелл. «А наскільки це давно? Ще з юрського періоду?» «Ви говорите якимись головоломками». Я не знаюся на ваших хитромудрих словечках. Але в той час нас було багато, і багато різних видів. А тепер тільки жменька нас, та й то кількох видів. Ми вмираємо дуже повільно, але невблаганно. Колись приспіє такий світанок, який не застане жодного з нас, і тоді все належатиме вам, людям. Ви засмучені, заперечує йому Максвелл. І ви добре знаєте, що цього ми аж ніяк не хочемо. Ми так стараємося. Стараєтеся з любов'ю, запитав гоблін. Так, я би навіть сказав, що з великою любов'ю. По щука гобліна скотилися дві непрохані сльози. Він підняв свою волохату лапу, щоб витерти їх. Не звертайте на мене уваги, сказав він. Я глибоко засмучений. Це через банші. Банші ваш друг? Здивовано запитав Максвелл. Не друг, відповів містер Утул. Він стоїть по одну сторону кордону, а я по іншу. Одвічний ворог, але попри це один із нас. Один із тих, хто насправді найдревніший. Він тримався краще, ніж інші, перто відмовляючись помирати. Усі інші мертві. Але в такі хвилини давні чвари відходять у небуття. Ми не можемо сидіти і чувати біля нього, як підказує наше сумління. Але навіть за такої обставини ми хочемо віддати йому маленьку шану, поминаючи його. І ото в такі хвилини ці плазуючі тролі, не маючи за душею ні краплини честі... Ви хочете сказати, що жоден із мешканців резервації... Не забажав побути із банші у його смертний час? Ністеротул втомно кивнув головою. Жоден із нас. Це було б переступом закону, це було б переступом давніх звичаїв. Не можу цього витлумачити, але він з іншої сторони кордону. Але ж він там один, як палець. Так, підтвердив гоблін. Сидить у тернині, що поряд із хатиною, де він замешкував. У тернині? У тернових колючках, пояснив гоблін, та й ця магія, та й в самій деревині. Він закашлявся, поспішно вхопив кухоль і підніс догу. Його борлак зарухався. Максел запхав руку у кишеню і витягнув фото недавно знайденої картини Ламберта, яка висіла на стіні зали у Ненсі Клейтон. «Містер Утул», – сказав він, – «я би хотів щось показати вам». Гоблін поставив кухоль. «Ну то показуйте», – поквапив він. «А то ви все любите ходити о колясом». Він потягнувся за фото і взявся зацікавлено його розглядати. Звичайно, це тролі, відказав він. Але цих інших я не впізнаю, так ніби і мав їх впізнати, але не можу. Існує легенда давня, дуже давня легенда. Обачив цю картину. Ви ж би чули про опа, правда? Про того дикуна, котрий вважає себе вашим другом? Він і є моїм другом, сказав Максел, його пригадую їх. Вони давні, із незапам'ятних часів. Але яка магія була використана, щоби зробити їхні фото? Цього я не знаю. Це фотокартини, яку намалював чоловік багато років тому. «Яким чином?» «Я не знаю», – відповів Максвел. «Припускаю, що він побував там». Містер Отул підняв свій кухоль, але побачивши, що він порожній, укотре поплентався до кадуба, щоб наповнити його. Повернувшись із напоєм, він взявся знову розглядати фото, дивлячись хоч уважним, але вже трохи непевним поглядом. «Я не знаю», – сказав він нарешті. «Серед нас були і інші, багато інших, яких уже немає». Ми лише одробини колись шляхетного народу. Він турнув фото через стіл до Максвелла. Може, Банші знає, припустив він, його вік просто неуявний. Але ж Банші помирає. То правда, згодився Руту. Як правда й те, що грикотний цей день і гризотний цей день для Банші, поза як у його смертний час, ніхто біля нього не чуває. Давайте вип'ємо, сказав він, піднімаючи кухоль. Давайте вип'ємо, бо якщо добре причаститися, може не буде так хижо.